Hjärtligt välkomna till Sverige Demokraterna Radio SD, din nationella röst i Eten på 88 MHz i Stockholms närradio Idag, lördagen den 16 maj, är det Staffan Arnberg och David ja, som mm. sänder nu en till Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon söndag den 17, 17 maj Klockan 9.00 Och det finns chans även för en andra repris på följande torsdag den 21 maj Klockan 20.30. Och, och det går även att få in Radio SD via nätet på radiosd.se. Och sprida ut det gärna till alla vänner och bekanta. Beställ gärna infopak infopaket eh, genom vår hemsida som lyder www.sverigedemokraterna.se. Eller ring till kansliet på 08 50 00 00 50 Och det är bemannat vardagar 10 till 17. Men beställningar kan göras dygnet runt. Gå gärna in på vårt partiorgan eh, www.sdkuriren.se så finns det mycket intressanta artiklar där. Det går att lyssna även direkt via nätet på www.naradio.se eh, Då får ni med de musikaliska inslagen också. Eh, men det lagras upp eh, åtminstone tre år bakåt i tiden på www.radiosd.se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 I ABFs lokaler på vägen den 3 maj Detta seminarium anordnades av Svenska muslimer för fred och rättvisa Och det var en paneldebatt Och där medverkade bland annat Jag tror inte jag har fått med alla här Men det var Frida Johansson Metso Från Liberala ungdomsförbundet Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna Mehmet Kaplan från Miljöpartiet. Och Hanna Hallin från någonting organisation som heter LSV. Och Erik Anquist från Sverigedemokraterna. Och ja, vad ska vi se om det seminariet där? Erik Anquist tycker jag klarar sig mycket bra med tanke på att han hade alla emot sig. Vi satt ju ett gäng från Sverigedemokraterna och, och kanske tillförde någon form av energi Till honom För han var ju ordentligt påhoppad Från publiken Och även i panel, panelen där då Som ställde vassa frågor Och han behöll lugnet Och höll sig bra Utom vid ett tillfälle då Ordföranden, Moderatorn Gav sig i kast med att själv Agera som debattör var på Erik Antqvist i protest reste sig och skulle lämna mötet och ställde frågan till ordföranden som jag inte har namnet på som företrädde alltså den här svenska muslimen för fred och rättvisa då, att ska du agera som moderator eller ska du agera som debattör eller bara välja. Och då blev valde han det senare och Erik Antqvist satte sig i dunkning och fortsatte debatten. Och då. Det som det handlade om precis den stunden det var ju det att Erik Almqvist hade väl påpekat att uh, ja, hur, alltså, hur det fungerar med demokrati i de olika muslimska länderna. Och han ville väl påpeka det att de flesta muslimska länderna har, har ju varit och är fortfarande diktaturer. Mm. Uh, och då tror jag att kommentatorn där, han sa, han sa någonting om att han själv var från Malaysia då. Uh, Just Då menade uh, uh, Erik att, Moder att moderatorn hade lagt sig och själva uh, diskussionen. Och han hade väl antagligen, han var väl på väg att säga någonting om att uh, Maraisen då kanske inte skulle vara någon diktatur, jag vet inte. Men det, han, har ju, han har ju inte riktigt gå in på det, för det mm. var ju verkligen ja. på, på, på högget där och, och, och uppmärksam. Så han upptäckte ju direkt då att, ja, att, han, att det inte var opartiskt helt enkelt. Då. Mm. Eh, jag hade ju tänkt ställa ett par frågor, bland annat den. Eh, speciellt till Frida Johansson Metz, som propagerar väldigt mycket för den här... Eh, globaliseringen och internationaliseringen och eh, här satt ju då eh, sex stycken internationalister eller eh, kosmopoliter man nu vill och en nationalist. Och den frågan jag hade tänkt ställa framförallt till Frida Johansson Metz så är att det verkar som att ni här är eh, internationalister högsta livsmål här att världen för en lycklig värld är att hela världen ska bli ett enda mångkulturellt land det var ju så diskussionen gick och då bara jag tänkte jag ställa den frågan att ja, svenska folket här håller vi på veckor men den är ju väldigt eh, vad ska jag säga undanglidande och inte står upp för sitt land och därför har ju den här mångkulturalismen gått så snabbt i Sverige för att eh, svensken rättar sin ledet och sätter inte ner foten så ännu så länge är ju svenska folket otroligt naiva. Men då, då hade jag tänkt ställa frågan så här. Om vi då frågar en grek eller en turk eller en chilenare eller en nordkorean eller en sydkorean eller en kines. Bara för att nämna några exempel. Då säger man så här. Nu förstår ni. Nu blir det mångkulturellt här i ert land. här, Så att nu får ni ställa er egen kultur åt sidan. Och då, då tänkte jag ställa den frågan till Frida Johansson Metz. Så att. Hur har de tänkt sig att det ska gå tillväga på ett fredligt sätt? Hon började mötet med att det enda gemensamma nämnare vi har är att vi talar svenska. Och då hade jag tänkt faktiskt komma med det, inte frågat utan påstående, att det finns en gemensam nämnare till. Att alla debattörer där inklusive Moderatorn gemensamma nämnare är att alla vill ha fred på jorden. Sen har vi då olika teorier och, och, och tillvägagångssätt att, att behålla friden på, på, på jorden då sen gjorde de ju lite bort sig tycker jag när de hette svenska muslimer för fred och rättvisa så kunde de inte ens låtsas hålla på rättvisan att vi flitigt däckte upp handen och sen plötsligt så ställde sig en, en, en tjej i 16-17 års ålder med slöja som bara ställde sig upp och bara prata utan att invänta sin tur och det var ingen protest mot Moderatorn och vi hade effektat med händerna länge utan hon fick prata längre Så att det med rättvisa, det, det var det som ett stort skämt. Mm. Här måste jag faktiskt komma in lite grann för att ja. det allra roligaste som just den personen tror jag var, gjorde var det väl, som påpekade det här att, att äh, ert parti, då, han som är både islamofobiskt och så nämnde han också antisemitiskt, Eh, ja. Och så vidare att hur, hur, hur kan man liksom stå för En sån parti Och det, då var det ganska intressant För det var en av eh, bröderna i Ekerot eh, Jag minns inte vem av det var men, ja, De var med så lika för ja, men, men, men i alla fall som ställdes upp där, Han påpekade det att, jag är själv jude och jag känner många judar som röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Och sen också då att, han, att han känner då partistyrelsen väldigt väl. Va? Ja. Han är väldigt involverad i partiet. Mm. Så att han menar på att det är ju rent skitsnack att, att uh, anklaga partiet för att vara uh, antisemitiskt. Och här ser man alltså att hur massmedias så att säga, lögner verkligen fungerar. Man har alltid. Exakt. Man har alltså tillskrivit oss åsikter under alla, alla tider då, i massmedia mm. som vi inte själva har. Och sen har man bemött oss då efter, efter de eh, åsikterna. Och det var ju likadant med den här socialdemokraten i paneldebatten där. Han sa ju det att, att ja, nu, har jag sett, sett, eh, även, nu har vi sett även höger, höger, extre, extremhögens eh, syn eh, på, på, det, på det hela. Och så sa han det också att, att han ser väldigt klara likheter me, mellan, eh, mellan extrema eh, islamistiska grupper. Och Sverigedemokraterna då med att... Mm. Vi, vi skulle vara de extrema men eh, det skulle vara intressant att få veta vad, vad han menade med det. Mm. Medierna lurar ju då svenska folket och, och tycker i dem lögner genom att upprepa en lögn hela tiden. Och det vet ju jag vad vi kallar det för det är ju alltså Goebbels upprepa, mm. Upprepar man en lögn tillräckligt många gånger så tror folk att det är sant. Mm. Nu, jag som då är predikant på svenska Dagbladet tycker ju att den. Eh, många gånger eh, nu sista året kan jag säga har kommit med objektiva och analytiskt riktiga artiklar. Det måste jag säga så att det är ju inte bara eh, felaktiga och lögner som sprids om oss utan det, det, det gäller ju vad man väljer för, för media att läsa. Så var det lite intressant faktiskt det första de nämnde här då på den här, det här mötet då med eh, svenska muslimer för fred och rättvisa det var ju det att eh, inga bild eller ljud, ljudupptagningar var tillåtna mm, <laughs> det var ju lite mm. intressant faktiskt. Sen, sen så sa de ju det också att eh, de pratade om det här med att generaliseringen har, har lett till då att eh, det har uppstått islamofobi och sen även då västfientlighet eller västfobi som, som de kallade det för då. sen påpekar de här också att eh, 1930 så fanns det cirka 15 Eh, muslimer i Sverige eh, och nu då, idag 2009 så har vi cirka 400 000 eh, muslimer, sen de siffrorna det vet man inte hur de, har, hur de mm. har kommit fram till om det är folk som är medlemmar i olika organisationer då, eller hur, hur man är registrerad som muslim, det, det, det vet jag inte men, men det intressanta här då är att deras huvudmål eh, här nu det var ju att spela en viktig roll i det globala fredsarbetet och sen pratar man också då om att eh, skapa dialog att man ska närma sig då Muslimer och icke-muslimer Men även då Att muslimer ska närma sig Sinsemellan Och de tog också upp Klimatproblemet som är mycket viktigt Och En sak som de också Pratade om det var ju det att man hade Som gemensamt mål då, Det var ju det här med att Fred i Mellanöstern där Palestina-konflikten Men det här med att man då ska när man ser muslimer emellan me Det var är, ju ganska intressant för, för Erik Arnqvist tog väl upp det här med att han skulle vilja se Fler muslimer som tar avstånd ifrån, ifrån eh, Extremistiska eh, islamister då. Mm. Mm. Men det är ju faktiskt frågan om, om man överhuvudtaget Känner sig berörd som, som sekulariserad muslim Därför att jag har svårt att tro att många eh, Kristna Grupperingar som till exempel Kanske inte känner sig särskilt kristna Utan bara lite, lite så att säga, Man kanske inte går till kyrkan varje söndag Men man anser själv att man är kristen Inte för den saken skull går man väl inte ut Och tar avstånd ifrån extrema Kristna grupperingar Sen kan man ju för sig tycka att I det här Svenska fallet, det. fallet ja, men i det här, Jo jo men jag menar man går inte ut Och propagera för det dag ut och dag in Knutböj så, så, ja. Men, men då, då, då, då, då har man ju liksom inte mycket annat att göra. Va? Så att jag tror att tystnaden är, är väl i så fall som, som, som avgör det här. Och du sa ju det, Staffan, att just att muslimer de som var på det här mötet, att det här skulle vara de så att säga snälla. Snälla lättare ja, skivar ja. vi på det. Ja, är det jag menar jag vill hävda att det är precis tvärtom. Va? I och med att man gör, arrangerar ett sånt här möte ja, och vill eh, ja, ta upp sådana här frågor eh, och inte då så att säga, leva sitt vanliga liv och öva sin religion privat eh, så går man ju steget längre än att hålla för religionen privat. Och därför så eh, vill jag ju hävda att det här är, person det är de här människorna som så att säga, är mm. i så fall mer, eh, mindre sekulariserade och mer. Extrema så att säga. Vi fortsätter i uh, samma ämne. Du precis, kan tänkte, först på tänkte, I och med att vi har ett uh, EU-parlamentsval framför oss här nu och det är mycket valfoldrar och uh, flygblad som ska delas ut här nu. Och uh, då passar det väl bra att vi spelar lite musik som uh, ja, samspelar på det. Så att uh, vi spelar helt enkelt uh, uh, Fancy Footwork av uh, Chromio. Romeo framförde låten uh, Fancy footwork, och det var med anledning av att vi kommer att eh, bli mycket fotarbete nu eh, inför varorörelsen här. Och eh, det gjorde de på Radio SD, Sverigedemokraterna sådär i Stockholms närradio på 88 MHz. Och eh, vi pratade lite grann om mötet som var den 3 maj i ABF-huset. Och jag tror att vi ska fortsätta prata i samma ämne. Och Staffan, du har en del att säga här. Nu gäller det islamofobi, det gamla jo. politiska slaget rätt. Just precis, det var också en fråga jag hade tänkt ställa till panelen Men det var ju nästan omöjligt eh, Det pratades då givetvis mycket om islamofobi och, och det är ju ett missbrukat ord, lika missbrukat som ordet rasism Jag menar, det vet vi alla Svenskan blir ju så rädd att vara kritisk mot den förda invandrings- och integrationspolitiken För att han kan bli stämplad som rasist, det är fruktansvärt det är ju en av de DDR-fasoner som Sverige utvecklas till. Och det, begreppet islamofobi, eh, lika så. Och alltså fobi, det är ju alltså en rädsla för någonting som är ofarligt. Eh, men, och, och då eh, verkar det vara så utbrett enligt politisk korrekta och journalister att halva, man kan få intryck av att halva svenska folket är islamofobiker. Eh, in, och, och har man en fobi det, Då eh, ska man ju då Den botas ju då med hjälp av en Psykolog eller psykiater Och något slag Så att man blir buckt med den rädslan då Som är då ofarlig Så halva svenska folket alltså Ett psykfall som är behov av att gå Hos psykiater eh, Däremot Så tycker jag då att om man då inte tycker om att sharia-lagar införs i Sverige, man tycker inte om så kallad hedersrelaterat våld där fäder och bröder slänger sina döttrar från balkongen, man tycker inte om könsdympningar, man tycker inte om medeltida kvinnosyn, då är man alltså islamofobiker. Då tycker jag att det finns ett skäl till att vara rädd för detta. För att det har ju vi, vi har ju byggt upp Sverige här under flera hundra års tid och... Vi kan, eller har, stoltiserat med att Sverige har varit i alla fall ett av världens mest demokratiska länder med eh, solidaritet och empati och altruism och, och sådant. Folkting till exempel. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Eh, och eh, det håller vi nu på, det var byggt upp under flera år, det håller vi alltså nu på att raserar inom loppet av några få decennier. Och de här politiskt korrekta, det då vänsterfolk men även liberaler och feminister tycker då att det är så fantastiskt med det här mångkulturella samhället. Och just de här begreppen som jag nämnde just som kännetecknar en islamofobiker tar man inte tur med på, på, på riktigt allvar och sätter ner foten. Visst finns det organisationer, kvinnoorganisationer som tar kvinnor till försvar här som råkar ut för ett så kallat hedersrelaterat våld. Men det räcker ju inte Det måste till ordentligt krafttag Och det gör man inte Utan de politiskt korrekta feministerna De utmålar istället den svenska mannen Som det onda genuset För att han inte diskar mm. Så att jag menar det, det är ju sådana otroliga proportionsskillnader Och det kära lyssnare Det, det måste vi Få en ändring på mm. För så här kan det alltså inte fortsätta Nej. Jag, jag tänkte faktiskt I och med att du tog upp ett par frågor Som du hade tänkt att ställa så kan jag väl jag också ta upp en fråga mm. som jag hade tänkt ställa mm. till panelerna som jag inte fick möjlighet att göra då. Jag tror det var bara en svensk i där som fick möjlighet. panelen, ut. ja. Ja, debatt, ja. ja nej, men en, en svensk i, i bland åhörarna som fick faktiskt ja, en ja, fråga. Så tror, så tror ja, eh, Och det var den här Hanna Hallyn som du nämnde tidigare då. Hon hade sagt det vid något tillfälle där när hon pratade om. Eh, när Erik hade pratat då om att när man kommer till Sverige får man faktiskt sambas till den svenska kulturen och leva, ta sig dit man kommer. Uh, och sen pratade de ju väldigt mycket om det här med att 400 000 muslimer bor nu i Sverige och det är ett faktum och därför måste man ju så att säga göra någonting åt det. Man måste alltså anpassa samhället efter det. Men, men har man valt att bo i ett samhälle som ser ut som Sverige så tycker jag ju att uh, passa inte och bo kvar så kan man väl liksom åka till ett annat land. Ja. Där man anammar den kulturen som man själv då. Passa inte galorcherna så. så är det bara att packa väskan och ge Då får man vita galorcher. Uh, Mm. men hon sa det här att äh, kan man också göra? Ja, äh, hon sa det här till några som är bekvämare som passar fötterna bättre så att säga. <laughs> äh, och, och så och har man äh, fotsvamp som man vill ha sådana här Nej, äh, men hon sa det här var att äh, kulturen då inte får förslava individer med någon. Och menar att kulturer förslava individer om man försöker anpassa sig till en annan kultur. Och då tänkte jag ställa en frågan där att i och att hon sa det så tänkte jag ställa den frågan då att religioner är det okej att religioner förslava individer och då tänkte jag ju gå in på det här med att religioner används ju i princip för att förslava människor om man tittar på millenniumskiftet vid cirka årtusen då så när Sverige kristnades så var ju folken i Norden då dessförinnan de hade ju Uh, haft flera mindre riken bland annat som, som styrdes av uh, så kallad lokaldemokrati skulle man väl nästan kunna säga att man hade uh, och då hade man ju uh, kungar och hövdingar och ting och så vidare va? och uh, uh, den första kungen som började kristna uh, Norge, det var ju han uh, Olov, Olav uh, Tryggvardsson av Norge, han var ju uh, uh, verksam då Uh, under, uh, han döptes då 900, år 994 efter Kristus Och uh, 995 så dräpte han ju uh, regenten uh, Håkon Jarl Och kröntes till kung Så att man kan säga då att den, då, den som då var främmande uh, Mellanöstern religion, det vill säga kristendomen Den spred ju även den med svärdet på den tiden då uh, Nu pratar man ju om att islam sprids med svärdet Och det har, har, gör ju uh, många andra religioner också då. Men man vet ju väldigt lite om Nordens historia före kristna. Alldeles för lite tycker jag kan man ju anse. Och det är till och med så, man går ju så långt som man kallar mycket av det för mytologi. Det som hände i Norden före, före kristendomen. Och så att säga, man leverade ju den historiska dokumentationen. Och jag är rädd för att Om det blir en som vi kallar det, islamisering av Sverige nu så, så kommer man ju även att radera våren tidigare historia och den, den kristna historien så att eh, man kan mycket väl se då att kristendomen har förslavat eh, folket under en längre tid och sen så har ju Sverige då och Norden framförallt eh, lämnat kristendomen vart efter och vi har blivit mer och mer sekulariserade mm. och man kan ju säga jag tycker man kan säga verkligen man ser tydliga mönster i och med att nu när internet eh, Har ju hjälpt eh, människan att Så att säga söka samhällsinformation På egen hand Så får ju folk ögonen på ett annat sätt Än vad man tidigare haft då När man bara mm. hade tidningarna till hjälp eh, Som delvis ändå är ja, Manipuleras mm. utav, utav regeringen då Eller riksdagen eh, Och massmedia mm. som äger då eh, Informationsmonopolet mm. eh, Jo men då vill jag bara säga det Att, att eh, islam då, Har man ju börjat prata mycket om nu efter att internet har kommit så märker man det mer och mer. Så det känns ju nästan som att man försöker ersätta då det här vapnet mot folket. Och så att säga religionen. Den gamla religionen, kristendomen, vill man ersätta med islam nu för att få fortsätta... För att den politiska klassen ska få fortsätta så och styra över folket så använder man en ny religion. Ska man kunna säga. Ska vi ta lite musik kanske? Innan vi fortsätter. Ja, igång. presentera. Ja, jag tycker att det blir väl passande. Och... Nu har vi ju valt, ja, vi ska ju ställa alla uh, olika musikavarter så att säga till freds. Och uh, nu hade jag tänkt att vara lite egoistisk faktiskt och för en gång skulle välja lite musik som jag själv uh, tycker om. Och jag tror även Staffan uh, kommer att gilla det här. Och uh, det är då Örebro uh, kammarkör som ska få framföra Så skimrande var aldrig havet. Ja, det var alltså Örebros... Uh, Kammarkör där som framförde Så skimlande var aldrig havet Och vi känner väl att sommaren är väl på Intåg här nu Allihopa Och det som du sitter och lyssnar på just nu Det är ju Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio På 88 megahertz Och vi har precis pratat om Religion Vi har pratat om framförallt islam Och islamiseringen av Sverige som vi har varit inne på uh, och jag tror att vi kommer att komma in lite mer på islamiseringen av Europa uh, och uh, ja Stefan du har väl en du sitter med någon ja, just det, här. det finns en intressant hemsida så har ni papper och penna uh, så är det www.asai.se A-S-S-A-I A -S -S -A -I. Uh, samma person har även en blogg Lyder, det går att länka då från hemsidan då, men bloggen lyder daniel asaiblogspotcom Och där är det en skrämmande läsning här om islamiseringen i Europa som jag tänkte läsa upp. Som är då skriven den 12 maj. Världen förändras, det är hög tid att vakna till. För att en kultur ska kunna vidmakthållas i mer än 25 år måste det enligt forskare ske en befolkningsökning motsvarande 2,11 barn per familj. Sett ur ett historiskt perspektiv har ingen kultur återhämtat sig med en befolkningsökning under 1,9 och med en befolkningsökning motsvarande 1,3 har ingen kultur kunnat överleva eftersom det tar 80 till 100 år innan man kan vända på utvecklingen samt att det finns inga finanspolitiska modeller som kan upprätthålla en sådan utveckling under denna period. Om två föräldrar har var sitt barn, då finns det dubbelt så många föräldrar än barn. Och om dessa två födde enbart ett barn, då finns det enbart en fjärdedel barnbarn jämfört med mor och farföräldrar. Exempel, om det föds en miljon barn under 2006, då är det svårt att få två miljoner skattebetalare år 2026 som kan försörja den åldrande befolkningen. I samma takt som populationen minskar, minskar även kulturen. Och 2007 var befolkningsökningen i Frankrike 1,8, England 1,6, Sverige 1,4, Grekland 1,3, Tyskland 1,3, Italien 1,2, Spanien 1,1. Den genomsnittliga befolkningsökningen i EU med sina 31 länder är 1,38. Historiska fakta visar att en sådan utveckling är omöjlig att vända. Hypotetiskt kan den europeiska kulturen sluta existera inom 50 år. Varför minskar då inte befolkningsmängden i Europa? Svaret är förstås invandring. Av all befolkningsökning i Europa sedan 1990 står muslimska invandrare för över 90%. procent. Och jag kommer att räkna upp vissa, exempel här, vissa länder som exempel. Frankrike, 1,8 barn per familj hos icke-muslimer till skillnad mot 8,1 barn per muslimsk familj. I södra Frankrike, som är känd för att ha mest antal kyrkor i världen, finns det fler moskéer än kyrkor. 30% av alla barn och ungdomar under 20 är muslimer. Och i storstäder som Nismar, Marseille och Paris är 45% barn och ungdomar under 20 muslimer. År 2027 går det en muslim på fem fransmän. Baserat på dessa fakta riskerar Frankrike att bli en islamisk republik om 39 år. England. De senaste 30 åren har antalet muslimer ökat från 82 000 till 2,5 miljoner. Det finns över 1000 moskéer i Storbritannien. Där har många kyrkor som konverterats. Nederländerna. 50% av alla nyfödda är muslimer. Och om 15 år kommer hälften av Nederländernas befolkning vara muslimer. Ryssland. I Ryssland finns det 23 miljoner muslimer. Det går en muslim på fem ryssar och i närmaste framtiden kommer 40% av den ryska armén bestå av muslimer. Belgien. Idag är 25% av Belgiens befolkning muslimer, samt 50% av alla nyfödda barn. År 2025 kommer enligt den belgiska regeringen ett av tre barn som föds i Europa att födas av en muslimsk familj. Tyskland. Den tyska regeringen var den första som på allvar belyste detta genom följande uttalande. Det går inte att hindra befolkningsminskning bland etniska tyskar och Tyskland kan bli en muslimsk stat redan år 2050. Sverige, de senaste 40 åren har antalet muslimer ökat från 1000 till cirka 0,5 miljoner, halv miljon. 75 procent av den totala folkökningen baseras på immigration. Ja, sen har han ett exempel på Muhammad Gaddafi som säger, citerar honom här. Det finns tecken på att Allah kommer att ge stor seger till muslimer i Europa utan att behöva ta till svärdvapen eller gå i krig. Vi behöver inte terrorister. Vi behöver inte självmordsbombare. Det närmaste årtionde kommer dessa 50 plus miljoner muslimer i Europa att göra om kontinenten till en muslimsk kontinent. Det finns 52 miljoner muslimer i Europa och enligt en rapport från den tyska regeringen kommer antalet fördubblas inom 20 år till 104 miljoner muslimer. Utvecklingen är Ungefär detsamma I Nordamerika I USA har den muslimska befolkningen ökat Från 100 000 år 1970 Till 9 miljoner år 2008 mm. Har du säga? Ja det är ju kan det, är, väl, det är skrämmande det, är, det här och, ja, Alla är mer än upp, uppgifter Kan man väl säga Har mm. ja, du var inne på någonting där? Eller? Ja, jag tänkte, jag vill säga det Sike. bara att, jo precis, nej men alltså man talar väldigt mycket i, i, inom etablissemanget nu och den politiska klassen om att uh, man vill ha mångfald. Uh, ja, det gör man. Och uh, det här med mångfald, är det då att det finns uh, flera olika stater i Europa och kanske flera religioner som är mångfald? Är det, eller är det då att det finns en uh, union, kallad EU, en överstatlig union som styr Europa att det bara ska finnas... En religion då, som ska vara gällande, det, är ju, det kan man ju fråga sig vad som är vad man menar när man talar om mångfald. En sak som jag måste säga att jag faktiskt inte riktigt håller med om här, det är det här med att en, ett folk då behöver en viss tillökning av, av sitt eget folk under varje generation för att överleva. Om man tar då Kina som exempel, där har ju faktiskt, jag vet inte... Jag måste säga att jag tror att de har överlevt mycket på att man faktiskt inte har haft den här överbefolkningen. I och med att man införde det här enbanan systemet så lyckades man faktiskt rädda landet från att bli överbefolkat. Och om man då ska titta på invandringen här ur ett globalt perspektiv så kan man ju säga att den här överbefolkningen som sker på den här planeten, det är ingenting som man motverkar genom att till exempel folk från extremt överbefolkade länder flyttar till de här rikare länderna Och överbefolka dem Det är ju ingen direkt lösning på problemet Utan man måste försöka lösa det på annat sätt Och jag tror att lösningen finns Just i de länderna Där folkräkningen är Som störst att säga Där det är mest överbefolkat Och I Kina så gjorde man någonting åt det Och jag tror att man kan göra någonting åt det Även i de här andra länderna I tredje världen som befolkas. Och om man tittar då på invandringen till Sverige så kan man ju säga det att vi har ju en arbetslöshet i det här landet. Mm. Hur ska vi, göra? vi kan inte göra någonting åt den om vi fortsätter då att importera ännu fler arbetslösa mm. människor. har jag när Vi ska ha på nummer tre. Och nu är det vår och snart sommar. Och vad vore en sommar utan Evert Ingen sommar alls. Så nu ska Evert framföra här med hjälp av Sven Runos ensemble, en inspelning från den 12 januari 1951 på skivmärket Odeon för den som är intresserad. Vals i Furusund, varsågoda. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, din nationella röst i på 88 MHz i Stockholms nära radio och det musikstycken ni hörde nu. Så var det i Vertobhs vals i Furusund ackompanjerat av Sven Rynås Ensemble. Varsågod David Ja, jag har en liten hälsning här från flygbladsgruppen Där jag även själv då eh, Ingår får jag väl säga Och jag kan säga det att i mars Så delades det Mest flygblad i Haninge Och det var alltså 2500 stycken som delades Och därefter kom Lidingare då med 1800 flygblad Och i april Så delades det mest på Värmdö Och det var 2850 stycken och eh, därefter kommer återigen Lidingö då på 2050 flygblad. Eh, Hittills har det under tiden då, januari fram till och med april då, delats ut drygt 39 000 flygblad och tidningar eh, i Stockholms län och Stockholms stad. Och, eh, om man också då räknar med det som skickats ut med post eh, under den perioden så, så blir eh, totala summan då drygt 51 000 ex så, och vi ska väl fortsätta med det här. Det är massor med som, som sagt, det är massor med valfålder och flygblad som ska ut nu eh, i och med att eh, ja, det blir ett ryck här nu inför eh, valrörelsen Ja, enkelt. gå rösta här nu så ett... vi får ner Sällström till Bryssel. Precis, ja. och några till gärna. Ja, mm. <laughs> Visst. ja jag, innan jag glömmer bort det här just med islamofobi och att halva svenska folket eh, har blivit anklagade för att vara fobiker och det är ju, fobi betyder att man är rädd för någonting ofarligt men då tog jag upp exempel. Men ett ytterligare exempel det är faktiskt att kristendomen är ju ingen politisk rörelse. Inte nu längre, det var en gång i tiden och, och det är ju definitivt inte det i Sverige i alla fall. Jag vet att det finns på sina håll i världen men inte här i, i, i västervärlden. Och, men islam i, i, Islam är ju en politisk rörelse och eh, det vill man ju inte ha då sharia och då är man fobiker. För det, det ser vi ju i de länderna att det är, ju, det är ju politik det handlar om. Det är ju en fundamental skillnad för att använda ett populärt uttryck. Och det som förmed sig då är ju det här med att vi får ju avkall på vår egen kultur. Och eh, nu har jag kommit på en eh, parallell här, en metafor får vi se vad ni säger om det här. Att vi vet ju vad, vad Salin Reinfeldt Olofsson har, har sagt om svensk kultur- jag vet inte om jag behöver de exemplen. Det har jag gjort flera gånger. Jag antar att ni lyssnar vet vad jag syftar på. Eh, och då skriver Hjalmar Söderberg ur Dr. Glas. Är förtvivlad och säger. Älska mig. Om du inte kan älska mig. Tyck om mig. Kan du inte tycka, om, tycka illa om mig, Men du kan väl åtminstone hata mig. Och sen finns det något som är värre då. Än att bli hatad. Det är att inte bli sedd se mig Det var det han ville, Hjalmar Söderberg. Se mig. Eh, Men Salindra, Infrutt oroson och eh, riksdagen har ju, det är ju lag på att det finns inte svensk regering eller svensk kultur. Det finns inte svensk etnicitet. Det är alltså en riksdagsproposition, 97 7816, Så det är alltså lagstadgat att det finns inte svensk kultur. Det finns inte svenskar. Det är alltså värre då än att, då blir vi inte sedda. Vi syns inte. Vi finns inte. Det är alltså värre då än att bli hatad. Att inte bli sedd. Jag menar, Hitler han hatade judisk kultur. Men det berörde honom på något sätt i alla fall. Det här är ju egentligen värre. Det vi är inte sedda för det vi finns inte. Och det här, det, det är bara det svenska foriga folket som, som finner sig i det här. Och moderata muslimer vill jag säga också. Som är moderata muslimer och. Och, och svenskar är otroligt naiva det är skrämmande hur naiva vi är och det här, vår uppgift Sverigedemokraternas upp, huvuduppgift det är att upplysa svenska folket att vakna, skaka om det svenska folket titta på grannländerna Norge, Danmark, Finland de värnar om sitt land och sin kultur på ett annat sätt och, och de har givetvis svårigheter där också, men de vet vad det innebär att förlora sin frihet för de har gjort det i modern tid och vi har levt i ankna med 200 år vi tror vi är altruistiska, det är jättefint Det är jättefint att vara altruistisk Men det är en absurdum Och det, kan man inte älska sig själv, sin egen kultur Så kan man inte älska andra Det är vanlig elementär psykologi så rösta nu på Sverigedemokraterna nu i, i EU-valet och framförallt eh, i september år 2010 så att vi kan få ändra på den här utvecklingen. Att det är på tiden att svenskarna börjar bli stolta över sin eget land, sin historia, sin kultur, sina traditioner och kulturarv. Precis som alla andra i andra länder så har vi också rätt att vara det. Och vi, vi som jag sa i min egress. Så anser ju vi Sverigedemokraterna att alla kulturer är lika mycket värda. Och svensk kultur lika mycket värd som alla andra kulturer. Ja, David. Jag vill säga det, det är väldigt intressant att du nämner här eh, även moderata muslimer. Och så kan man ju säga då att invandrare, om, om det är någon grupp som har något att förlora av massinvandringen så är det invandrare. Det kan man ju ta som exempel på en buss som är väldigt trång. Vilka är det som liksom har mest att förlora av att det går på fler passagerare? Mm, inte mm, de som sitter mm. i stolen utan det är de som ligger på senast. Mm, trängs, står ja, mm. och, och vi har flera invandrare som är partimedlemmar. ja. ja. Vi har ju ja, det. Har vi. Mm. Ja, kära lyssnare, vad ska vi ta för tid nu här? Ja, jag kan inte låta bli att diskutera lite några minuter här om hon, Anna Odell. Och eh, det har ju varit då ett eh, program, kvällsöppet, med eh, Lennart Ekdal. Och eh, hon ska nu bli åtalad för hennes agerande. Och eh, man undrar ju då om... om, om de, de som höll på henne i den här debatten undrar med att konstuderande ska vara straffimmuna. Tänk om någon annan hade gjort något liknande. Mm. Eh, jag menar, kan man säga, var går gränsen då? Jag, jag dödar någon, ja men det här är konst. Mm. Mm. <laughs> ja. jo, nej, det är precis som det här med, vi pratar ju om religionsfrihet också. att visst är vi för en, en religionsfrihet, men det, även en sån kan ju gå inom absurdum för att det måste följa en svensk lagstiftning helt enkelt. Och uh, om du då kallar det för religion uh, eller konst, då, för religion mm. att uh, hålla på att begå brott, va? Det, det, det, det, det är ingenting som vi tycker är särskilt önskvärt. Mm, mm. Utan då får väl de bilda en uh, politisk grupp av de här konstnärerna som mm. tycker då att, att uh, konstnärer ska få begå brott. Och, så vidare. och sen när man kommer in i riksdagen så får man väl stifta helt enkelt lagar om att det här, detta är inte är brottsligt så länge man är mm. konstnär. Ja, det, det verkar ju så. Jag menar, det är ju, vad är konst? Liksom? Det var ju en indier som ställde ut hundskit och kallade det för konst. Jag mm. menar, krävs det då fem år på konstfack för, för att skapa det konstverket? Jag tycker det låter ganska eh, absurt. Men, men jag vill, liksom, vi ska inte fördjupa oss på det här. Men, men jag vi faktiskt var lite objektiva och gav Anna och Del en poäng. Här, för det kan ju hända att hennes så kallade konstverk kan bidra till att psykiatrivården förbättras i Sverige. Va? Så den Som det vi får se. Så att det, det ska man vara ödmjuk. Och, och, men men det, är ju, det är ju hemskt att hon då upptar en, en, en plats på grund av fake. När den är så pressad sjukvården. Så David Eberhardt som var då för detta där på Sankt Görans sjukhus eh, gick ju upp i taket och jag hade ju gjort det samma när mm. man går på knäna och så kommer in här, här och, så, och så fejkar det var ju modigt av henne tänk, tänk om hon sa då när hon vaknade upp då efter första injektionen ja men jag har bara fejkat det här, det här jag går på konstfack eh, det, det, det här är ett konstverk som jag höll på med nu. Tänk om läkaren har sagt så här. Ja, så brukar de värst sjuka göra det här. Syster, en åtta stess liv, tack. Så att det var ju väldigt modigt av henne, måste jag säga. Så det kan ge en eloge där då, mm. faktiskt. Ja, jo, jag tycker ni går in på SD-kuriren, vårt partiorgan. Där kan ni skriva på ett upprop där SD har startat en kampanj mot på tvingad legalisering av ritualslakt. Mm. Och det gäller ju både halal och korserslakt. Mm. Mm. Eh, nu får man göra det då med en medbedövning och nu, nu framflyttar man i positionen här nu att nu ska det föras utan bedövning. Alltså det, det som vi har byggt upp som jag sa tidigare i det här landet med djurskyddsvård eh, och, och, och humanitet med djur det höll ju nu på att rasera. Alltså det, mm. det, det, Hela tiden så framflyttar man positioner på med medeltida metoder. Va? Sätt ner foten, Alltså stoppa det, skriv på uppropet. Definitivt, definitivt. Ja, kära lyssnare, vi Sverigedemokrater är ju det enda icke-rasistiska partiet. Och idag har vi en lag som heter hatbrottslagen. Det innebär att brott med fokus på etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religionstillhörighet eller personer med handikapp som allvarligare allvarliga och ska ha högre straff på följd, men det finns undantag och det gäller inte brott med fokus på etniska svenskar exempel här om en muslim misshandlar en etnisk svensk eller kristen är det bara misshandel inom citationstecken bara, men om en etnisk svensk eller kristen, misshandlade muslim, ska polisrättsväsen och åklagande myndigheter dessutom ta reda på vad svenskarna har för uppfattning, tänker och känner inför islam som alltså kan bli avgörande för graden av straff på enligt hatbrottsprincipen Orwells tankepolis i 1984 är idag kusligt aktuell. Om invandrare begår våldtäkt mot etnisk svensk kvinna är det bara våldtäkt inom citationstecken bara. Då. Till och med i det fall där invandrarna erkänner att de sökt sitt offer efter etnicitet, det vill säga svensk kvinna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 eftersom riks och regering har fastställt att enbart det enbart är svenska som är rasister invandrare kan inte vara rasister även om det är som i det här fallet rasister. Om invandrare använder sig av infantila invektiv mot etniska svenskar klassas det aldrig som rasist även i det fall detta var avsikten. Om etniska svenskar använder sig av infantila invektiv mot invandrare klassas det alltid som rasism. även i det fall detta inte var avsikten. Sverigedemokraterna är det enda parti som bemöter alla lika och att alla oavsett ska vara lika inför lagen och vill när politiker ska stävja rasism i Sverige? Sverige rösta röstar då på Sverigedemokraterna. Jag vill att ni går in på en blogg som jag har sammanställt och den, heter, den är då alltså lyder eh, inga .blogspot .com. Den Den Tycker jag att ni tar och läser. Ja vill ni skriva till och så har vi då alltså adress SD box 20085 104 Stockholm. Och denna eh, radioutsändning sänds i morgon eh, repris då i söndag klockan 9.00. Ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström och ljudtekniker Georg. Och jag vill avsluta den här eh, sändningen då med att eh, säga så här att medans arbetarnas framtid är osäker på grund av varslen. Sitter bonusstinna direktörer säkert på sina arslen. Och nu, kära lyssnare, ska vi då alltså avsluta en melodi här. Av nu bläddjer jag, hej här, för nu har jag ingen aning om vad papperna är här. Där hittar vi den, jaha. Då ska vi avsluta då och önska er en tv sommar. Nere, kära lyssnare, då med våren, en, en komposition av Edvard Gri. Om ni tycker att den är inte är sorglig så heter den, den engelska titeln Lars Spring i Opus 38. Och Den framförs här av Norrköpings symfonieorkester under ledning av dirigent Mats Rondin inspelat i De Gärhallen som är mycket bekant för Sverigedemokraterna där vi har hållit åtminstone två eller tre årsmöten i Norrköping maj 03. Och Norrköpings symfonieorkester framför här då Edvard Griegs våren, Opus 38. Och med detta så tackar... Staffan Arnberg och, och David verkligen ja. för oss. Och jag vill säga då att avsluta med att säga, ge oss Sverige tillbaka. Ja! Mm. På återhörande! Hej då!